Amen. Hát akkor zsidók azért levélben van, 12. részben, és nagyon bittes volt, mert melitáik, amikor először így voltak játszani, akkor dicsütni, akkor is ez a 12. részben volt, és melitá mondta nekem, hogy én mindig ott hagytam. Már eltelt valami, mondjuk két hónap, és akkor megosztottam vele, hogy csupán az első versből három millió óra volt, úgyhogy ezzel nem kell csodálkozni, de szerintem nagyon gazdag ez a, ez a rész a 12. rész. Kérem, hogy lapozzatok, lapozzatok oda. Ezeket az utolsó sorokat, amiket olvasunk, a, a 12. részben merenek már az utolsó, utolsó sorok, és aztán el fogjuk kezdeni a 13. rész után. Egy nagyon izgalmas téma jön. Isten a helyezte azt, hogy ő itt bevezetőt az adok, aztán majd mostantól mindig romoltálni fogom, hogy, hogy beszéljünk arról, hogy, hogy oda, milyen, milyen Istenünk van. Mert én úgy gondolom, hogy abban bízok, akik ismerek. Arra fogom rábízni az életemet, akiről tudom, hogy kicsoda. És úgy gondolom, hogy több keresztény azért nem bízik Istenben, mert nem ismeri Isten, hogy ő milyen. Tudnak róla valamit, de nem ismerik, hogy ő milyen erős, hogy mire képes, és hogy mi, mi lehet az ő életükbe, és hogy hova helyezte őket. Ezért, mivel nem tudják, ezért nem, nem használják ki ezt, vagy nem, nem járnak az útra. Ezért, Szeretnék egy olyan sorozatot kezdeni, aminek az lesz a címa, hogy milyen volt ő. És a János evangéliumán megyünk majd be, nagyon és Jézus fogjuk megnézni. Mert azt mondja János 14-ben, Jézus, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Akkor ha Jézust megnézzük, hogy milyen, tudni fogjuk, hogy milyen Isten. És remélem azt, hogy ez közelebb visz minket ahhoz, hogy, hogy megértsük, mi meglássuk és járjunk az ural, igazán járjunk az Urral, nem csak, csak vallásosan. És most nem azt akartam mondani, hogy úgy jártok, nagyon nem ugyennál, csak úgy emlentek Istennel, de, de fontos, hogy ismerjük. És remélem, hogy azok, akik ismerik, még jobban megismerik. Érzeditek? Ez, ez a vágy a szívemben, és végig fogunk menni, a jár, nem a kérjében, de nem versről versre, hanem csak Jézus nézzük. Milyen Jézus? Ki Jézus? És remélem, hogy a végén ez egy olyan 13-14 alkalom lesz. Lesz egy jó erős képünk, és utána pedig, utána pedig lehémiást fogjuk tanulmányozni, ami azért jó, mert újjáépítették a, a falat ugye? És nagyon jó lesz, hogy nap a egy van szüksége. És Orosz oroszlánnak egy újjáépítésre van szüksége. Egy lelki, lelki újjáépítéshez, és ahhoz meg jó munkások is harcosok. Nem. Úgyhogy ezt, ezt fogjuk csinálni, következő évben, nem az évben, jó? Ez jó lesz? Jó. Szóval vissza a 12. részhez, mert most így elkerültem, ugye ezek már az utolsó szavakit, amiket a szerző ad, ad nekünk, a szentlélek. És minden ezeket az utolsó szavakat arra nézve mondja, amit eddig már elmondott. Arra nézve, hogy Jézus egy sokkal feljebb való szövetség, próbálja megmutatni neki, hogy nagyobb az angyaloknál, nagyobb Mózesnél, mm. nagyobb a régi szövetségnél, ez fontosabb Jézus. Nem azért fogsz tetszeni Istennek, ugye mondja ezeknek a zsidoknak, mert betartjátok a törvényt, a napokkal körülmetélkedtek. Nem, ez már egy új egy új szövetség van, egy egyszerű, egyszerű szövetség. Ugye arra nézve mondja ezeket a szerzők, hogy egy versenypályán futunk. Ugye? 12. részben elkezdett egy témát arról, hogy olyan ez a keresztény nyelvként a futás, mint a versenypályán menni. És kitartást kell menni végig, nézve, nézve jézus az akadályokat. Ugye, mert Istennek a célja az, hogy ne, ne csak elkezdjük ezt a versenyt, mert valaki csak elkezdjük, aztán amikor nehéz, akkor abba hagyja. Mert akkor ez nekem nem kell, próbálj egy figyelmeztetni az embereket, hogy Istennek a célja az, hogy be is fejjegyzünk. És hogy ezért, hogy jól fussunk, hogy kitartsunk, bizonyos dolgokat figyelembe kell venni, és úgy kell futni, Mert ha nem tartod be ezeket a szabályokat, akkor föl fogod adni. Erről beszélnek a 12. részben. És arra nézve mondja ezeket a dolgokat nekünk, hogy mi Istennek nem csak ilyen versenyzői vagyunk. Biblia többféle módon beszél, hogy kaponák, versenyzők, de Istennek a gyermekei is vagyok. A gyermek, akiket akit próbál nevelni. Próbál formálni. És ha emlékeztek át, beszéltem arról, hogy nem tudom 10%-os, de valahogy egy uralkodásra leszünk hogy leszünk nevelni. Amikor ott leszünk vele együtt fogunk uralkodni, és Isten ebben az életben nevel minket. És beszéltem arról, ami nekem nagyon sokat jelentett, hogy azáltal, hogy nevel Isten minket, azt mondja, hogy, én, hogy ők az enyémek az én gyertén, én felelősségnek nevelni. És szóval akkor van baj, hogyha te már csinálsz, amit akarsz, nem ha nem van a Isten Isteni viszlelendben tanultja ezt a de akkor nem is. van. Isteni nevel a formát. Tehát ő a mi apukát. És azért is nevel, azt mondja a 12. rész, 10. verse, a jelzete ír föl, ugyanebben a levélben, hogy, hogy az ő szentségével részesüljünk hogy egyre tisztábbak legyünk, egyre inkább olyanok legyünk, mint Jézus Krisztus. aki megtért, nincs olyan ember, aki nem akarna egyre tisztább lenni, szentebb lenni, nem? Aki nem tért meg, azt nem érdekli. Azt jó, jó a mocskába ülni, nem is látja, hogy mi a különbség a tiszta élet és a mocsok élet között. De amikor megtérünk, látjuk a különbséget és aki, aki csak itt Istennel És látod, Isten nevel, hogy ez a szentségebe, egyébként a Tehát amikor a nehézségeket Isten megenged, kemény dolgokat, ő nevel, ő formál. És talán remélem nem kövesztek meg érted, de talán, talán örüljünk a mi nehézségeink vannak, mert abig Isten nevel, formál minket, és ez azért jó, mert amikor egy apuka formája a gyerekét, akkor tudni lehet azt, hogy annak mindig a vége jó lesz. És tudni lehet, hogy az apuka az mindig ott lesz a végén. Tudod, szóval, hogy mi történik, apa ott van a végén. Hogy bízhatsz istenben. Tehát erre nézve is mondja ezeket a, ezeket a verseket. És ahogy, ahogy tovább megyünk, és hogy elkezdtük már a múlt órán, valójában azt látjuk, hogy hogyan válaszoljunk Istennek, erre a szeretetére, amit eddig adott nekik. hogyan válaszolj? Úgy is mondhatnánk, hogy alkalmazott teológia. Megkaptuk a, a tudást, és most akkor mit csinálják vele? Mert igazából semmit nem fog érni, mondhatnám anyukám nyelvén, hogy a kutya fülét se fog érni, hogyha nem fogod ezeket a tényeket, és nem rakod alkalmazott az életembe, akkor semmit akkor az csak jó mondatok tetszett, elmentem, és el is felejtettem. Mert fontos, hogy ezeket a dolgokat beleépítjük az életünkbe, azért, hogy változtassanak Még Amúgy nem fog érni semmit. Nagyon sokat foglalkozom most a Máté 7. részével, hogy Jézus azt mondja, hogy kérjetek. Nagyon fontos. Ő, ő mondja az embereknek, hogy kérjetek tőle, és, és sok ember mondja, hogy én már annyit kértem. Akkor most mi van? És nem szabad kétségbe vanni, hogy ők imádkoztak. Tudod, hogy rájöttem, ha nincsen jogosítványod, hogy kérjed, mert nem tértél meg, akkor te mondhat bármilyen. Akkor imádkozhatsz, sírhat, bőtölhetsz, nem fog semmi történni. Mert Isten azt mondja mindig, hogy az első lépés, hogy alád megmaradj, fogadj be a szíved a fiamat és aztán, amikor már tudod mondani, hogy Jézus nevédben jöttem, akkor azt mondják, hogy ja, Járj Jézus, nevédlek, hogy gyere. Értetek, hogy fontos alkalmazás, ott legyen egy alkalmazás, akkor működik. Fontos, hogy elfogadjuk, amit Isten mond, mert addig nem működik. És ma reggel, de nem tudom, hogy ti hogy vattok vele, nem ismered vele teket mind. de ha te itt vagy vele, hogy amit imádkoztam és annyit, annyit, a válaszom neked az azért, mert lehet, hogy meg se vagy férben. Nem adtad oda a szívedet. Addig hiába kiabálsz Istennek. Te még mindig a küldeinkben van, És Isten nem hallja, nem, nem figyel. Egy egyszerű lépés van neked. Egy alkalmazás. Egy megtéret. Őszintén. Odamegyem az Úr, és nem megváltatni. Onnantól már jó van jönni. Onnantól jöhet az, jöhet, az, jöhet, az, jöhet az, hogy te kérsz, és Isten ad. Mert ad, mert azok igazak azok a szavak, hogy kérjetek, és adatik, keresetek keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitették. De az első lépést meg kell tenni hozzá. Addig nem igazak. Addig csak csillagsz fölöttük. Isten várja, hogy add az életet, legyen alkalmazás. Tudom, mert nem ér semmit az egész. Ugyanígy itt a zsidókhoz év levélve is. És a múlt órák órán, gyakorlatilag Jézus kijelentésével foglalkoztunk, csak ők más formában. Láttuk ezt. Ugye Jézus azt mondja, Máté -től -től 4, el, tőle, hogy Máté 22-36-tól megvenik, aki jelzetet írja föl, megkérdezik vele, hogy mi a jó, mert jól megszállat a gyógy. Még sem. <hállt> Ugy, olyan mert mint kutya, tudok, hogy darmig megyek, és itt. <hállt> Oké. Okay. Akkor nem látjálok. <gül> Oké, okay. mindig tetszettek azok a prédikátorok, amikor hmm, mindig mennek. És ezt a gondolom, itt Na, viszont Tehát Máté evangélium a 22. részében láttuk, hogy, hogy megkérdezték Jézuson, mi a kettő legfontosabb parancsolat. Hmm. És ő azt mondja, hogy szeretj Istenet, és aztán utána pedig azt mondja, hogy Szeressd a felebarátodat. Ez a legfontosabb. Azt mondja, hogy ezzel betöltöd a törvényt. Ez a kettő. Tök, lehet, tök Ez a fontos. szeres Istent, szeressd a felebarátodat! És igazából ezt látjuk itt leírva, amikor a zsidókhoz ért levét szerzője, odér, hogy na, akkor most mi legyen? Ő elsősorban azt mondja, hogy legyen rendezve a kapcsolatotok egymással. Ezt a 14. 14. versben látszik. Eh, nem olyan dolog, ami átugorható. Tehát ha nincs meg, akkor te nem fogod tudni futni jól az életedet. Így nézz el. Mert sokan így mondják, hogy jó, jár a gyülekezetben, de vele nem beszélek. Akkor te nem tudsz jól futni. Képp? Akkor még botladozni, nem fogsz beérni. Ezek mind fontos dolgok. Azt mondja a 14. versben, a 12. részben, hogy kövessétek mindenki irányával a békességet, békességet és a szentséget. Ez az első dolog. Hogy legyenek rendezve a sorai egymásra. Ki az, aki ismeri, kiedy jön lesz. Jőtek? nem, akkor Ő mondta, hogy olyan morva jó kereknél lennék, ha a többiek nem zavarják el mindig. És ő, egy ilyen, ő egy ilyen keresztény stand-up cover is. Fickó. Nagyon jó, akik hát csak így kimennek és így egyedül, de nagyon jó, és ő, annyira igaza van néha nem, hogy margajó keresztény vagy egyedül. de mindig beledavarnak a több fügyek. Pedig, pedig ehhez hozzá kell szokni valahogy, hogy, hogy gyülekezzek az így és ráadásul mindannyian, mindannyian bűnösok vagyunk. Minden ilyen hazudunk néha, meg tévedünk, meg, meg bántunk. Előtt készüljük van a körülnézzel, nem szent embereket lehet, mert ha hát te azt gondolod, hogy azok, akkor most gondolják ezt, mert nem, meg tudjuk élni bármilyen, nehéz lesz, meg rossz napjaink halna. Mindvább, teljesen rendben van, de azt mondja a szerzők, hogy rendbezzük a egymással, ahhoz, hogy jó külsünk, hogy neked rendben kell. Ennek kell találkozni. Aztán pedig azt mondja, rendezni kell a soránkat Istennel. A 15. versben azt mondja, vigyázz arra, hogy Isten, az Isten kenyelmetől senki ellen szakadjon. Ez egy fontos dolog, hogy rendezve legyen a kapcsolatod Istennel mindig. Ma ez egy érdekes gondolat egyébként. Jézus vélem ilyen tudja nekünk, nem kell többé áldozatot hozni az üdvösségünk. Fél. Így van? Értitek ezt? Jézus megfizette az árat, az ő véle ontatott ki, helyettünk, értünk, és azt mondja a Bibliában, hogy Isten fiának a vére elég volt, hogy az egész világ bűnéért meghaljon. Tehát ha te odaadod az életedet neki, nem kell neked a pokolba menni. Mert Jézus meghalt, megfizette a te adóságonat, a hazugságodat. mindent megfizette. Ez a felállás. Ez az alapállás, hogyha te hozzá az életed. De mégis jövő, hogy ahogy, olvasod a Bibliát, nagyon fontos, sokszor bátorít minket, hogy a bűneinkel kapcsolatban legyen lerendezve a dolog Istennel mindig. Egy szoros számlavezetés. Az egy fontos dolog, arra bátorít minket a, a Biblia. Nem az üdvösségünk érdekében, tehát nem úgy van, hogy jaj, most elmondottam, elvethetem, uram, meg nagyon akkor újra nem erről a szó, hanem van egy olyan dolog, amit a bűn csinál velünk, hogyha nem tesszük le Isten elé, nem tartunk egy szoros számlevezetést, az első, agyon nyom. agyonnyom. Agyonnyomnak a bűneim. Ott vannak mindig, és esznek, ha nem teszed le Isten elé. Ez nagyon fontos dolog, hogy legyen bűn megvallás. Talán már hallottátok ezt a, ezt a dolgot, egy bűn megvallás folyamatosan. Azt, azt mondja, az egy állos egy 9-ben beszél róla, de kövérve az 5-től egészen a tizedik versig. Most próbálok nem ide-oda lapozgatni, csak írjátok fel ezt a tűz. hogy, aki azt mondja, hogy nincs sötétség bele, az hazudik, Van bennem bűn. De ott van a kilencik hogy én megvagyok, hogy jöjj hogy ő bűn és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson. mint tudok, hogy ő ezektől meg akar szabadítani. De addig, amíg nem mondod <coughs> szóra, és nem mondod azt, hogy nem, ez bűn, és bocsáss meg, hogy nem tud veled kezdeni, nem adod meg a kezdeni. Mert fontos hogy egy szoros, számla vezetés Istennel. Spurgeonről van egy történet, amit olvastam, ezzel kapcsán, hogy egyszer megállt, a, megállt a az út közepén, és jöttek a róvaskocsik, és majdnem halára gázolták. Egy furcsa ember volt Spurgeon, nagy név, de furcsa ember. Ő volt az, aki nagyon szivarozott, én víasztam, mert benne azért volt szimpatikus. De, az, de azt is mondta, hogy jöttek a kocsik, és a kocsis is kiabált, hogy őrült maga egy megállt az útvezetében, életveszélybe sodolta magát, és Spurgeon azt mondta, nem tudom, hogy igaz, de mert egyébként eléggé van, fátosznak lézt Azt mondta, hogy csak eszembe jutott, hogy az Úr ellen a szívembe, és nem akartam, hogy egy lépést tovább menni, nem bánom meg. Na most, hogy ezt a német jönni mondja, akkor röhög ki, de Spurgeon, el tudom képzelni hogy egy embert, de ugye ilyen jó példa arra, hogy tényleg kell, kell egy ilyen számlagöltözés. És nem tudom, hogy te tartasz e nap, tényleg bűnmarvást, így az időben. Hogy megvannak, hogy tényleg kévedsz, hogy Isten kicsom Vagy nyomnak a a dolgokat. Vannak olyan emberek, akik egyébként tele van az életük mindenféle ilyen dolgokat, és hogy érzni Lehet, hogy a válasz maradja a számon, az az, hogy ma és oda kell az és is ezeket a bűnöket, hogy Isten megfogja, és elmegyeket, megfogja. Ne szakadjátok Isten azt, hogy a Isten azt, mondja a szerezőn. Tehát ahhoz, hogy mi befejezzük ezt a verset, amit futunk, ott kell maradni Isten kegyelmében. Mert ha nem teszed ezt, ha ezek a bűnök nincsenek leszedve nincsenek megvalva, akkor azt mondja a Piter 5. versben, hogy annak van egy következménye, ami jöhet, pedig az, hogy hogy a keserűségek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Mert a keserűség az jön. Ha nincs rendben, ha valamit Istennel, hogy te védkeztél, a bűneid egyre inkább csak választanak el az úttól, akkor jönni fog a keserűség. Keserű leszel Istenre, és gyakorlatilag egy olyan dolog miatt, amit te csináltál, vagy te nem raktál el nekem. Ugye ugyanígy van az emberekkel is, nem? Ha nincs kegyelem közöttünk, akkor keserűség van. Akkor miért is vagy, ha nem tudsz kegyelmet adni, vagy nem adtál tőle kegyelmet? De így van ez Isten is, ha elszakadunk ettől a kegyelmetől. És a keserűséget azt nem lehet nem lehet felületesen kezelni. Ez így olyan, mint a köröm gomba. Láttátok azt a reklámot. Ne próbálkozz felületes kezeléssel, mert megmarad. Hanem gyökeztül, nem tudom, mit jelent ez így egy reklamot, szakítsanak de hogy... De, de olyan a keserűség, hogy... És ha nem mész, és tépett ki töröstön, akkor ez vissza fog lenni egy idő után. Ugye az, az hogy kitéti töröstől. Az, hogy, hogy egy emberrel van ez, muszáj lesz lenni megbe és megbeszélni. Mert nem fog elérni. Azért hogy emberek éveket át fordolznak magukba arra, hogy mindenki mert ez nincs gyökelektől, kiszenvedek. Ugyanúgy Istennel, Istennel kapcsolatban is, ha az van, az felé, valami miatt, az csak úgy tesz kiszenvedek, a lenyúzz, és ő Oda ülenné, és De Isten szeretné velünk ezt megbeszélni, mert itt Te vagy Hát hogyha nincs Isten kegyelme ha nem, nem fogadjuk be, akkor jön ez a keserűség. És nagyon rossz helyre víz egy embert. A keserűség, az olyan gyűjtényekra vezet el minket, ami már ellene kiválja azt, hogy Jézuskért tőlünk, hogy, hogy egymással rendben legyenek a kapcsolatomra. Figyelj oda a szerző A szervező viszont tovább a gondolatot, és mutatja nekünk, hogy mi, mit fog hozni. A keserükség Istenes számbat. Olvastam a 16. és a 17. verset. Ne legyen senki parázna, vagy Isten teled, mert ki, eh, ki egy ételért eladta eladta első szövetségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem válta meg a megbánás helyét. No, a könyvulatással kereste azt az áldást. Ézsahu történetét, egyébként, ha nem ismerem, szeretném, hogyha leírnátok, az 18. 25-ben 27 34. a 34-dik versét olvasható, ézsahu és Jákobnak a történetét. Két férfiről van szó, az egyik a Szőrös Vadász, a másik meg a kis Cuki fölzegetős Fickó, e, és jön az az Ézsau, aki az első szülött volt, ez nem csak egy, nem csak egy fizikai jogot jelentett, hanem ez lelki dolgokat is jelentett abban az időben, ő volt az első szülő. Ő lett volna az atyai első áldás. És Isten, hiszem, hogy ebben így benne volt, hogy ebben az áldásban ott is lesz ő. És ugye ott van a másik fiú Jákof, a kisebbik, a közös Kézős, hogy ő meg az okos volt egyébként, és ő volt az Ő és Jákof volt az okos és Hazajön, Hazajön, Ézsó a és nagyon éhes volt, és Jákob valami, valami főzeléket csinált, nem biztos, hogy nem csinált, csak gondolom, hogy főzeléket, főzeléket csinált, és jön haza Ézsó, és azt mondja, fú, de én ezt vagyok, lök ide, támérral, és Jákob, Jákob az okos, egyből, jó, de ad nekem az első szülönségi jogodat ami ugye sokkal több volt, mint egy levél, vagy egy papír, ad nekem, és, és ő azt mondja, nekem mindegy, csak ad a kaját. És oda eladja az első születési jogát egy tál lentséjéért, vagy nem tudom mindegy mi volt, a főzelé volt a lényeg. Hogy, sőt, nem is az volt a lényeg, hanem az, hogy egy pillanatnyi jó érzésért, eladta az örökké való áldását, a pozícióját. És ez egy nagy üzenet, erről a dolgokban. A testem akar valamit, ami csak egy pillanatnyi, és nem lesz maradandó, ugye, és eladta, eladta azért a pillanatnyi az örökkévaló való, De úgy néz ki, hogy semmi köze nem lenne az egésznek az eddigi témánkhoz, de igenis van. És érdekes, hogy mit mond a szerző? Hogy senki ne legyen parázna mint Ézsau. Mi, miről, miről van itt szó, hogy faráználkodott? Nem, nem ez volt, ugye? Hanem kajáról volt itt szó. De megnéztem ennek a, ennek a szónak a, a jelentését. Két szót használ a Biblia. Az egyik az a fornea szó, és a másik a fornosz, amit itt használ erre a erre a házasságtörésre, erre a faláználkodásra, és ez a Pornosz szó, amit találsz, ez nem egyértelműen jelenti a, a szexuális dolgokat, mint a pornea, amiben benne van minden, a homoszexualitástól kezdve minden, hanem, ahogy néztem, ez azt jelenti, hogy egy férfi prostituált, aki eladja magát. A szóban ez van senki ne legyen olyan, aki odaadja magát. Vittes, Én is rövögtem rajta, de aztán nem rövögtem, mert, mert Isten rámozatott a szívemre, hogy, hogy én vajon mert rövök ilyen. Aki a pillanat ilyen, odaadom az törpkéhoz. Olyan, olyan ilyen lelki parázma saját kömecek Isten azt mondja, a szerző, nem ne legyetek olyan, akik éjszak, aki csak nagyon gyorsan eladtam magát, el, mert a teste, teste testen akarta ezt. Ugye? És látjuk, hogy ő eladta az első Jó, rád, kész. A keserűség Isten felé, hogyha megkeseredsz Isten felé, az mennyire érdekes, hogy igenis oda viszi az ember, ha nem vagyunk a, a kegyelenme, hogy, hogy lelki paráznak kell Ugye, hogy, hogy, hogy Jézus megvásárolt minket a vérén, elsőszülöttek lettünk mi is, de milyen hamar feladjuk ezt, hogy engem nem érdekel most, mert a testem jobban érdekel. Ebben a pillanatban már el is adtam az elsőszülöttségi jogomat nem érdekel, mert a testem vágyait akarom betölteni. Az egyfajta hárman, úgyhogy egy értetesz írt föl, 11. vagy 15. -től részben látunk hogy egy érdekes dolgot. Látom, csak örülök, mm -hmm. hogy egyik többen hoztak ma meg, hogy megnyertek. Szerintem Isten sokkal több mindent ad otthon ezekből a téren a szalamokból. Tehát ebben a részben nem fogok oda azért, hogy menjetek a házas olvasások el, arról beszél Pál, hogy ő vetett egy alapot Pál. Ez az alap, az Jézus Krisztus. És aztán azt mondja, hogy ki, ki figyeljen oda, hogy mit épít ebbe a lelki házába, és aztán a kétféle építőanyagot mond a, az arany, ezüst, ugye értékes, örökké való építőanyagokat, és mondja, elkezdődött beszélni a szalmát, szénát, ami, ami nem örökké való. Hogy mi, mindannyian építít egy lelki házat, és azt mondja, hogy amikor Jézus visszajön, mindannyian odállunk majd az ő elé, és meg leszünk ítélve. Mi már keresztények nem elleszünk ítélve, mert mi már odaadtuk az életünket az Úrra, hanem cselekedeteink meg lesznek ítélve, mint keresztények. És arról beszélünk Pál a harmadik részben, hogy ennek folyamán mi valamilyen jutalmat fogunk kapni annak fényében, hogy milyenek voltak a cselekedeteink. Nem tudom, milyen jutalom lesz, de azt mondja ott valahogy, hogy őké való jutalom lesz ez, amit kapunk volt Isten előtt. De van ott egy figyelmeztetés, hogy van, aki jutalmat kap, de van, aki pedig ott fog állni, és mivel ezt a, az életünket valahogy egy tűz próbálja meg, lehet, hogy lesznek ott, aki csak ott fognak állni, ők maguk ugyan megmaradnak, de minden, amit az életünkben építette, az órája. Azt a pillanatot nem szeretne Jó, biztos akkor is, hogy ez nem lesz, hogy megszégyelít a pillanat, akkor se. De csak nem, nem akarom Jézustól azt kapni, hogy ez semmi. De csak én ott vagyok. Nehéz ezt hallani, szerintem. Nekem nehéz volt ezt hallani. Meg lesz ítélve. Cselekedeteim megvetnek Minden nap, ma is, hogy idejöttél vasárnap reggel, te építed a lelki házadat. Mindenki építi a lelki házadat. Ha nem keresztény, épít egy lelki házat. Én építek egy lelki házat. És Isten meg fogja ítélni azt, hogy mit építettünk mellett. Az őrké való nem olyan, amit valahogy itt nem megtanultál, akkor hát Nem egy sem. Az a mondatom, az, az az elködésem, az, amit csináltam. Tehát ez egy nagy dolog, hogy mindig az őrké valóért munkálkodik. Minden nap ne adj el az örökkévaló, illetve az, az, igen, az a pillanatményet. Hogy amikor a tested vágyik valamilyen, vagy ezt meg csinálni, és engedsz neki, akkor te éppen eladtál egy, egy örökkévaló időt, hogy Isten úgy használhatott volna a pillanatményére akkor, amikor, amikor haragszol, és úgy érzed, hogy most engedek a testemnek és megyek és megmondom, te eladtál egy örökkévaló jó gyümölcsöt, egy pillanatni jó érzésért. Mert mi van, hogyha nem megyek oda és nem haragszom, hanem inkább építem azt a másikat, inkább nem beszélem. Az örökkévaló gyümölcsöket hoz, még a harag. Ez tűnik, az el fog tűnni, az el fog, Gondolj, gondolja, a maradandóra. Nem, nem, a pillanatira. Amikor jönnek ezek a vágyai, a tested vágyai, amikor keserű vagy, gondolja arra, hogy mit fog ez eredményezni majd. Ez maradandó lesz? Vagy el fog égni, amikor ott állok majd Isten előtt. Ne adj oda a pillanatíjével vezetére, ez örök kivalló. Az örök kivalló Az örök, Az örök dolgokat. És Ézsámú nem tért meg eltött. Ez nem úgy kell nézéről, hogy a, a szegény Ézsámú nem találta meg féljét. Nem találta mert nem is ismerte Isten. Ézsámú nem azt síratta nagy könyvbúlatása, hogy megbántotta Istent. Nem, letűzott a ládásról. Érted? Sok ember van így, nem? Szeretném ezeket a keresztény dolgokat. Jaj, hogy ő szeretném. De nem, nem én nem élek úgy, mint egy keresztény. Érted, hogy Ézseú akarta az áldást, de sehol nem volt a megtérés. Nagyon bömbölni az, de ér semmit, ha nincs megtérés az életemben. Én már sok, sok nagy sírást láttam, jaj, meg akarom térni, sőt, én is csináltam ilyet már. De most, hogy nincs a szívesen egy igazi megtérés, ami azt jelenti, hogy értem, hogy Isten bántottam meg. Ami nem a következmények miatt van, mert jaj, most mit fognak róla gondolni, mert mit veszítettem el, hanem ami nincs a szívedben, az hogy én kérdezem, hogy most Isten változtam miatt. Mert igazából hogy minden bűnösdel Isten változt meg, akkor sírhatsz a megizapasztás. Érted? Akkor csinálhatod a nagy drámát. Van, aki ebben nagyon jó, én nagyon jó <kül> munkát Felségednek <gül> már sokkor sírtam. Jaj, meg minden vagyok, és Isten holnaptól éles, akarom és... <gül> és ő mindig mondja, jó, követlek! Ez mind tart reggelig, fölkelek, és már második gondolom. Érted? Az addig nem ér semmit, amíg nincs a szívemben egy igazi megszomorodás. Isten felé. az nem megtérő. Fontos tudnod, hogy ha egyik nem az örökkévalóért értél, ha mindig adtad valami pillanatni, akkor van helye a megtérésnek istennél. Tehát ő vár vissza. Mindig jó felem volt ebben, hogy nem rendezted a kapcsolatod el, ő még mindig egy kegyelmes isten. én, ha ezt akarná, megmutatni. a karján a szerzőn volt egy figyelmeztetés, és aztán azt mondjam, gyertek vissza. Gyertek vissza, ha rossz kellem vettem. Olvassuk a 18 a 24. versük, jó? Csináltam, hogy gyorsan fogom hogy képzelni. Láttam, ezt a legtöbb 18. Tehát, nem járultatok a megtakintható hegyhez, és lángoló tűzhez, és szélvészhez, és trombita hasogásához, és a mondásoknak szavához, melyek, akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szót. Mert nem írták ki, ami parancsolva, parancsolva volt. Még ha utalan állat él is a hegyhez, megkövesztessék, vagy nyilván lövetessék le. És olyan retteretes volt a látomány, hogy Mózes is monddá, megijedtem és remegek, hanem járultok Sio hegyéhez, és az élő Istenek városához, a mennyi Jeruzsálemhez és az Agyak ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez, és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben és mindenek irányához, Istenhez és a tökéletes, tökéletes igazak e, lelkeihez és az új szövetség közben az Jézushoz és a meghintésnek véréhez, mely jobban beszél, mint az ábel Ugye ez, nem felejtsétek el, hogy ez zsidóknak van élva, -e, mert nekik azoknak azon a ponton, hogy miről van szó, de miért ez van szó valakul, hogyha csak neked most miért akarozik nincs, hogy miért beszéltem. Így két hegyet hasonlít össze a szerző ezeknek a zsidóknak, amiket, amiket megtalálunk a Bibliában. Az első ugye a sínai, sínai hegy, ami nincs ott meg megemlítve, de ezen a hegyen kapta Mózes a törvényt. És ezt a történést mutatja meg itt a szerző, mindjárt meglátjátok jobban, hogy elmagyarázom, hogy amikor Isten a törvényt adta, akkor minden-minden azt kommunikálta a népnek, hogy Isten szent és nem mehet csak úgy oda, amikor Isten leszállt a hegyre, nem ufó volt, Isten, amikor leszállt a hegyre, mert sokkal azt mondják, hogy ufó volt, Attól világított ti az arca, meg minden, kitalálják nagyon toki. Tehát amikor legszállt Isten a hegyre, hogy beszéljen Mózesen, és a törvényt adja neki, ehhez a hegyhez nem lehetett élni, a közelébe se lehetett menni. Körbe volt kerítve, és azt, mondja, azt mondta Isten, ha csak állat jön a hegyre, lőjétek le. Mert én szent vagyok, nem jöhettek csak úgy. A, a, a név retteget hogy nehogy valamit elrontson és meghalljanak. Így adatott az első szövetség. És ugye ezt mutatta az egész szövetség. A pap csak egyszer egy évben mentett be Isten jelenlétébe, akkor is egy ilyen vastag bőrökkel és szőnyekkel volt elválasztva minden mástól, ami azt mutatta, hogy nem jöhetsz csak úgy Isten elé. Vér kellett ugye ontani egy állatnak a vérét? hogy meglegyenek bocsátva a bűneim. Nem mehettél csak úgy. Ez volt az első szövetség, a Sínai-hegyi Szövetség, amire a szerző. Azt mondtam, de ti nem ehhez jöttetek. Már nem ez van. A régiek elmúltak, már mondta nekünk a zsidókhoz ért levél. Elmúltak, és új minden egy új szövetséghez jöttök, a Sion hegyé. Sion hegyét úgy találod a Bibliában, hogy az élő Istennek a lakhelye, ahol az ő trónja van, és tudjuk a, a zsidókhoz ért hogy az ő trónja, az az írgalomnak a széke. És láttad, mit mond a szerzői? Ti már nem ehhez a szabályokhoz jöttetek, hanem jöttetek a Sion hegyéhez, az írvalom helyéhez, a meghintés véréhez. Jézus már megfizette az ára. Nem kell többet állatokat áldozni, ha te hiszed, hogy Jézus 25 az Isten fiat, hogy ő meghalt és feltámadta a harmadik lakót, mert így közös. Másként nem, de úgy, úgy élet. Neked már nem kell szabályokat betartani. Annyira sajnálom, hogy olyan sok egyház félre kommunikálja Istent. Mert azt mutatja, hogy az keresztény, aki megkeresztelkedett, végigment ezen a, a headset amit szoktak könyveken, és aztán a gyülekezetünk tagja, és akkor te keresztény vagy. Ha közben valami történik veled, akkor nem garantáljuk, hogy a mennybe kerülsz. De nem igaz. Nem igaz, mert mi nem ezekhez a szabályokhoz jöttünk. Ugye sok egyházban látod, hogy rettegnek az emberek. Nehogy elnudtson, meg kirúgnak a gyűlidonat. De ez Isten, ez nem Isten. Isten kegyelem, kegyelem Istennek. Ugye én, én úgy örülök, hogy kegyelem kegyelen Istenem az Istennek. Mert én akkor a balek vagyok, hogy ki az első minden fog képzelni. Ide meglepődjön az egyik közelében egy napot, hogy mekkora balek vagyok. De Isten a kegyelen Isten. El. És mi ehhez a hegyeket jövünk. És miközben jövünk, mindig ő formál minket. És ezért már nem vagyok olyan barákkal, mint egy hét voltam. Mert növekszem, mert Isten neve engem. Nem nekem kell megváltozni, ő változtat. Mert mindig visszajöhetek hozzá az ő kegyelméhez. De a felhívás ott van. Amíg is még Úgy szerette Isten járni. hogy az ő egyszülött hiányzat. Hogy aki hisz önben, az elnevesztem, hanem örök éleke legyen, aki hisz. És aki nem hisz, az jól mondja, az már elkárhozott. Ha te nem hiszel, ma nem adod az életed, akkor már megvan a helyed, Kész. Oh. De ott van a meghívás, hogy hívd, kegyelmes, gyere. Nem azt mondom neked, hogy részes ördözzelt és vegy a fölbehalódat, és legyél szép, és akkor megférhet. Én azt mondom neked, egy gyere, hogy van! Mert Isten azt mondja, mert mi ehhez a hegyhez jönni, ami már nincs körbe kerítve. A kárpit szétszakad, húsvét, mikor Jézus meghalt. Ott az a kárpit, ami elválasztotta az embereket Istentől, szét van szakadva, és oda lehet menni, csak úgy. Oda mehetek hozzá és a közösségbe akar gondolni, ez az a hely, amihez mi jövünk, emberek. És valahogy szóval remélem, hogy te ismered Istennek a kegyelmét, és megengeded, hogy ma, ma oda létezik a és, és azt mondja, hogy én ja, megbocsátottam, csak ráadjál. Jó, jó, hogy itt vagy. Jó, hogy itt vagy. Mert ez, ez Isten, Mi ehhez lehet. az éppen, ez több jó, mert ehhez lehet az éppen nem kell lábad törölni, nem kell levenni a salgat, hanem onnan mehet, csak úgy van, és Isten közösségben akar ember. És hadd hozzal vissza benne teket ilyen. Látod ezt a felhívást? Imádkoztál már életedben és nem történt semmi? Lehet, hogy nem jó, Nem volt meg az útleveled? Nem mehet akár akárhova hogy most már az órió nagyon azt súgálja nektek, hogy a bármányokat. De régen azt tetszettek el, hogy mentem át Sturogóba, pontban, és mindig fecsételtek a szobától. Oké, okay, mehet. Addig nem mehettem, amíg nem volt meg az útövelem. egyszer elhagytam, és egy hónapig nem mehettem át. Tehát nem volt az, hogy Elégszer én ott voltam múltkor, hogy simán átmerték le, nem? nem kidobtak volna, és így van, hogy néhány ember azt mondja, elégszer én ott, én szoktam menni a Golgiba, a tapabányán, nem emlékszel, Uram! És azt mondja majd, nem is ismerjük egymást. De ne akarja ezen a ponton lenni, mert Isten ad egy megkívást, egy gyere, a kegyelemnek a hegyéhez, a Siom hegyéhez. És én adok neked, egy úgy levelet, belepecsételem, és onnantól szemben kimehetsz és bemehetsz, Mert az enyém van. Bárki vagy ma. Vagy Istennek ott van az a felhívása. És ott érdemes ezen elgondolkozunk. Azt, amilyen okos vagyok azt, itt a lejtem minden elmondok. Érdemek, nem vagyok érdemes. érdemes elgondolkozunk ezen mert így van az a felhívás, és nagyon tetszik nekem, hogy, hogy a szerző utána még mást is mond, de ha még megérdettek egy gondolatot ehhez. Van egy barátom, egy szintén láti básztor, nagyon, nagyon jól csinálja, ahogy tanítja ezt az idejét, mert nagyon összeköti ambal, hogy az emberek azt mondják, hogy nem szükséges gyülekezetbe járni, és akkor is lehet keresztény. Ki az, aki ennyit értem már? Azért. Képzeljétek el, vagy csak nem mert érdekölni. A keresztény lehet, de, de szerintem ha valaki nem jár gyülekezetbe és keresztény, abban valami baj van. Az a valami baj van. Mert azt mondja, azt mondja János a levelében, hogyha valaki azt mondja, hogy szereti Istent, de nem szereti az ötjápiát, akkor abban valami baj van. Gyülekezetbe járni, képzeljétek el azt olvasom, hogy az 50-es évekig.. Ötvenes évekig nem is volt kérdés. Tehát ha valaki nem jött gyülekezetbe, arról azt mondták, hogy meg sincs térve. Én azt hogy az embereknek összefonódva volt. Ezért nem értem mostanában a keresztényeket, hogy azt gondolják, hogy hát én otthon is lehetek keresztény. De nem lehet. Nem lehet. Hidd el nekem. Nem lehet a része a keresztény növekedésünknek, hogy, hogy gyülekezetbe járunk. Jézus is járt gyülekezetbe, ameddig járható. Minden szombaton ott volt a zsinagógában, Jézus. És akkor azt gondolom én a német jönni, hogy nekem nem kell jönni gyülekezetbe, amikor Jézus járt a gyülekezetbe. Értitek? Hogy néha olyan furcsán gondolkozunk. Azt gondolom én a német hogy nem kell Bibliát olvasnom, amikor Jézus mindig olvasta, pedig ő találta ki. Értitek ezt? Hogy, és azt mondja, hogy, hogy ahhoz, hogy fússuk, azt mondja ez a barátom, jönnünk kell. Jönnünk kell a gyülekezetbe, Azt mondja, hogy bátran jövjünk Istenhez. Úgyhogy nagyon jó magyarázat, nagyon, nagyon jó végig meg, mert amikor jövünk, akkor az vagyunk, hogy ez nekünk nem az otthonunk. Ugye, hogy mi várjuk egy alapokkal bíróbány hogy amikor jövünk, akkor jövünk Jézushoz a megkérdés véleményhez. Ugye jövünk, és nem hiába adta Jézus, hogy amikor együtt vagyunk, emlékezzünk meg, hogy ő meghalt érni. Ugye ezt fogjuk majd tenni. Aztán ott van, hogy angyalok ezreihez jövünk, amikor jövünk. És téved, el se hiszed, hogy mennyi angyal van itt. Mert ők nekünk szolgáló lelkek. azt mondják, hogy Amikor ők jövünk, fontos, sőt, hogy még merészebb gondolat, amiről meg kell beszélgetem a norában, hogy egy amikor valakire valami baj volt, azt mondja, adjatok át a sátánnak, egy rakjátok ki a gyülekezetnek a, a végé számuk alól, hogy megtapasztaljak, hogy milyen az, amikor nincs volt, és hogy visszajönjön. Igenis fontos, hogy gyülekezetek és akkor, így Ezek a dolgok, hogy így jöjjünk ezekhez a dolgokhoz, a megváltottakhoz, az igazakhoz, a szentekhez, tényleg beszéljünk végezve arról, hogy a keresztény járjon gyülekezőbe ahhoz, hogy végig tudjuk futni ezt a, a meneséget. Most a, hogy a voltál, mm. mert a sátán, a akkor, hogyha te egy rossz gondolkodással voltál eddig, mert becsapott a sajátod, illetve nincs szükséged, hogy most szeretnél helyreállni hogy de bon. Olvassuk a végén, jó? És aztán itt fogjuk 25-től 29-ig olvasom. Vigyázzatok, megnevessétek azt, aki szólt, mert ha azok meg nem menekültek, akik a, föld, akik a Földön szólót megbetették, sokkal kevésbé lénni, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyok, nézzük csak meg. szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretes lesz, mondván, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az egészet is. Az a még egyszer pedig jelenti az állapotlan dolgokat, vagy a rendíthető dolgokat, mint a teremtmények megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért, mozdíthatatlan országot nyelvén legyünk háladatosak, mennyire fogva szolgáljunk az Istennek, az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a műkistenünk megemlítő fűz. Hú, ez a az <gül> e? És tényleg fontos ez. Én azt hiszem, hogy ezért fontos meg, mint emberek, nagyon könnyen? elengedjük magunkat. És uh, ha jelzete ezt és írt fel a első résznek, első három versét, mert ebben kezdi az író, hogy ugye Isten sokféle módon, sokféle korban szól hozzánk, de ezekben az utolsó időkben Jézuson keresztül szól. Azt mondja ott az első versekben. És itt pedig azt mondja a levél végén, ezért megnebessétek azt, aki szól. Hogy ez egy fontos, fontos dolog, hogy odafigyeljünk. Tudod, de Jézus hallod most is. Jézus szól a Nem én vagy Jézus, de hiszük, hogy Jézus szól az tanítókon kezdőd. Jézust hallod, akkor olvastam a gyűjtéletet. Mert hiszük az ő élő el, és ő tanít minket. Jézus beszél hozzá, Jézus akar neked vezetni. Te megveted? Azt a kiszólat. Mert ez is fontos kérdés, hogy ideértek a következő évekre. Nekünk egy ilyen nehezebb dolgunk van, úgymond, mert, mert, mert egy olyan dolgot várunk, ami örök, de, de még nem láthatjuk. Igaz? Vagy építjük egy lelki házat, ami nem azonnal látható. Mert vagyunk, olyanokra vagyunk hívva, amik láthatatlanok, de tudjuk, hogy örök dolgok. Azt, hogy ezen a héten nagyon csalódott volt, mert is, Orsi is volt, mert annyi csalódottak vagyunk, mert tegnap estére nem jöttek a fiatalok. Eddig mindig jöttek, most nem jöttek. De szeretném bátorítani benneteket hogy ezek örökké való magok, amik ezen a héten elvesztettek. És, és szükséges, hogy vessük ezeket a magokat, tovább. És Isten fogadni nekünk majd de szóval Nehéz dolgok van, mert való dolgokra, de láthatatlanokra várunk most. És az ember nagyon sokszor főadja azért, mert nem látja. A pillanat miért az, az örökkévaló. De legyen nektek ma, ez egy üzelem, amit a zsidókhoz írt nevő szerző mondtunk, hogy ne meg, akár azt, amit ma hallottak. Ne vessétek meg, mert ez ezek örökké majd voltak. És arra hívnunk kell, hogy ne jönjük jön, a Félelm istenőrhez, rendezzük a kapcsolatainkat vele egymással, és így fussuk ezt a ut utóvány. Mert ha mi Istenünk, egész két íz, és Péter beszél róla, hogy igen, isteni vissza fog jönni, és ez a világ elfordulni, el fog tűnni egy De te meg aki akik hiszünk, nézünk van, akik folkosnak tartjuk, a rendi 70-esztőről És hogy nem csak úgy leszünk volt, hogy én keresztül, hogy meg, megtörtént, ott vagyok, megpróbáld, de aztán igazából nem maradt semmi. Értik? Ivánkozzunk. Most megkérem a nincsőítőjét, hogy jajj fel. És ahogy, ahogy a durva család beszél, értik, megkérlek, megkérlek valamire veleteket, csináljuk azt most,